Olat, olatu atu bandi bat, etorri da, mutu du paretapu mutxur bat, eta, eta bade hemen bulebaran bade egur daunitza, ba, eta hemen mutur hamar eh, metro pareta joan da, eta bide, bidean gainean etorri da, eta bueno. Usaian Tokiontan itxasoak askar jotzen du guainak? Ba bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. lehenko nurtean ere best, besta lehan, Amar metron enguruan pareta joan zen, eta oain bestalean da. Brigada onta zer da, iten desuena, gutxi gura? Biltzen dugu bale harria karreteran bide, bidean gainean, biltzen dugu eta erremorko batean kagatzen dugu eta garbitzen dugu olaidekitzeko karretera.